היפופוטם! אנו מגישים לכם נוח איש קריאות, סיפורו המופלא של איש אחד. נוח היה בחור אדיב וחמוד. חומוד חומוד, הודו וודו. ובלכתוב הרחוב היה מביט לשמיים. <קקקקק> ומזמזם לו שיר מוכר. <קקק> מזמזם, לא לשרוק, מזמזם. כתוב מזמזם. הבנתי. זמזם. <קקק> אוי, סליחה. שום סליחה. נרחתי לך על הרגל. זה יעבור, חוץ מזה יש לי עוד אחת. נוח רצה להמשיך בדרכו ול... שום להמשיך, אני ממש מצטער שנתקלתי בך. בוא אני אזמין אותך לאיזה דרינק או משהו. נוח שנא אנשים שאומרים משפטים כמו דרינק. למה אתה שנא? בוא, אני מתעקש. והשניים התיישבו במסעדה. שמע, אני ממהר. שוב ממהר, מלצרית חומד. <חש> תביאי לנו עורכה עסקית. נעים מאוד, שמי <חש> נוח ממש שנא טיפוסים כאלה. אני שונא טיפוסים כאלה. וואו, כמה זמן לוקח לכם להביא את האוכל? מה, הם חולפים את הפרה? אמר ויקטור. מכינים את המלצר? אמר ויקטור. קוצרים את הרידה! אמר ויקטור. <laughs> נוסעים לקרקור! אמר ויקטור. <laughs> תן לי להחליף אותך קצת. בבקשה. נו, אז מה תפקידך בכוח? אמר ויקטור, משפטים נדושים. יום שישי זה יום קצר, אה? <laughs> היום יום שבת. <laughs> איפה בעל בית? שם. שם. אתה שותה משקאות חריפים? <laughs> אמבה. ידעת שמחשב פיסי זה מחשב פיפי קקא? <laughs> לא, לא. זה לא. אני המצאתי. השעות חלפו להן באיטיות. שעות, זה מזכיר לי שיש לי בעיה בראייה. אני לא רואה <laughs> צריך... שב, לאן אתה הולך? אני? שב, אני אומר לך! אוי. נוח הבין שהוא לא יכול לעזוב, אבל כל עוד הוא לא יעזוב, ויקטור ימשיך לדבר. בן שלי משחק ב-D&D, זה משחק רפתקאות כזה. יש שם נקודות כוח, ונקודות אומץ, ונקודות ויזה. עשית גם ילדים? שניים, יש לי תינוקת, כבר אומרת אבא. אז מה? גם אני אומר אבא! גם אתה אומר אבא! נראה שוויקטור פשוט לא שם לב שנוח לא רוצה לשמוע אותו! אתה רוצה להגיד לי שבבנק הזה יראיין כספומט? לפתע רעיון נצנץ במוחו של נוח. נצוץ, נצוץ. מלצרית? 50 מנות פירה בבקשה. בבקשה, הנה. אני אדם צנוע, רוצה בית, 3 מכוניות, ילד נחמן מוכשר, עם שם שלא מתחרז עם יותר מדי קללות, שלא יצחקו עליו הבית ספר, שיגדל וילך לצבא. אתה יודע, ראיתי גדר של בסיס צבאי רשום עליה, שטח צבאי אסור לצלם למה יש לצלם שם, מה, אה? סתם הכל צניחים כאלה, ובגדר, ביתיים, ובשקלטים חושבים! נוח, הסתלק מהמקום כשהשאיר אחריו פסל בדמותו עשוי פירה, כך שוויקטור הוטעה, והמשיך לדבר אליו זמן רב דוד ויקטור, כעבור שבוע פונה השלד שלו, הוא מוצג כיום במוזיאון רמת קרלוס פירק את תנועת המרד, עסק באסקי פרוות וכשנכשל התגרש פעמיים, כיום חי בארגנטינה. פופאי, סדרה יפה, חבל שאנשים לא זוכרים כמה היה נחמד. שער ההפתעות, גם נחמדה אבל בערבית. להב, מילת שלילה. ואן, קידומת הולנדית, למרות שהקידומת באמת היא 00385 בעולם. בחייו. שתי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.